energii, copaci aplecați peste alei, cimitir, drumuri, păcate, umblu cu umbra dragostei alături, tăcerile nu mai au fior, pași singuri, energii ce se depărtează.